Це вже сучасний поет, сказав він, і прочитав кілька віршів, від яких ще більше просвітліло Іванові на серці. Він взяв ту книжечку у руки і, прихилившись до лампи, почав перелистувати. Марія теж зернула тоді на нього, обличчя його різко моделювалося, а очі із синіх стали зовсім чорні. Він схилявся над столом і гортав сторінки, Пасма вже сивого волосся спадала на лоба, і він трохи нервово його відкидав. Коло нього збуджено топтався з черговим томиком у руці круглий і майже лисий сестрин чоловік. Його очі по-молодечому палали. Надія прошепотіла сестрі щось виключно жіноче, і та мусила переключити увагу. Заговорили вони про варення, печиво в'язання, стали в жінок притому таємничі і пригарні обличчя, а на вустах вряди годи заквітали тонкі і загадкові усмішки. Іван повернув книжечку господарові і той, дмухнувши на неї, поніс, тримаючи в обох долонях до полиці. Біля полиці він прочитав Іванові кілька японських хоку в російських перекладах, а тоді взяв до рук книжечку рабіндраната та гора садівник. Божевільний, подорожній, почав читати він трохи піднесеним тоном, шукав того каміння, що перетворює все в золото. На тінь він був схожий тілом, спалений сонцем, з ковтунами запиленого і скуйовченого волосся, з устами стиснутими так міцно, як його замкнене серце, очі йому горіли, як ліхтарики світляка. У цей час підвелася зі свого стільця в кутку Марія, Її велика кудла та тінь скакнула на стіну. «Будемо прощатися», – сказала вона, – «нам далеко повертатися». Вона не знала тоді, що ці слова наберуть глибшого значення. Сестра її незабаром помре, а її чоловік пропаде. Була це так само бездітна пара. Вони вийшли в густий сутінок, Марія поцілувалася з надією, а чоловіки сердечно стисли один одному руки. Приходьте, сказав надійний чоловік, я вам ще не все показав. Вони пішли через завулок, а тоді вийшли на освітлену ліхтарями дорогу, коли не коли проїжджали повз них вози і авто, коли не коли траплялися подорожні. Марія була втомлена, а Іванів розум був настроєний тихо і мирно. Був він у стані спокійної, майже пасивної радості, все його тішило і все подобалося. І ця напівпорожня вулиця. І ліхтарі, що освітлюють дорогу, ледве не для них самих. Він йшов так довго, з насолодою вдихаючи легке і прохолодне повітря, аж доки дійшли вони до Чуднівської. Саме тут, унизу, біля річки, це й сталося. Тривало всього кілька секунд, але за них він пізнав більше, ніж пізнавав за місяці і роки. Велике світло пролилося в його груди, і це вже на все життя Марія відчула безпомильно його стан. Цього разу вона вже не страшилася за нього. Частка світла перейшла і на неї, а крім того, була вона під враженням вечора, повного синіх сутінків і таємничого шепоту. Тихий і ясний спокій відчули вони, ідучи поруч. Притислася вона щільніше до нього і аж примружилася». «Що є?» – подумала вона. «Хай буде, а що станеться, то якось вже переживем». Уранці він встав, поснідав молоком з хлібом, поцілував дружину і вийшов з дому, як завжди виходив на роботу. На місце служби він, однак, прийшов тільки для того, щоб взяти розрахунок. Вийшовши з приміщення, де пропрацював вісім років, він навіть не озирнувся. Ішов повільною і рівною ходою, і обличчя в нього було таке незвичайне, що на нього озиралися. Вулиця вивела його до сінного базару, де чулися крики свиней і кінські ржання, мукали корови, і тремко озивалися кози. Свині лежали на возах, а знуджені селяни мовчки чекали на покупців. Коні хрумали підвішений у торбах овес і позирали на світ спокійно і байдуже. Якийсь чоловік обзирав корову, заглядав їй у зуби, підіймав хвоста і мацав вим'я. Здавалося, він повзає по тій корові, як вуж. Тварина раз по раз тривожно мукала. Іван спинився коло грядної баби, котра сиділа на розкладному стільці, заплющивши очі, в руках тримала прив'яз із трьома козами. Кози потяглися до Івана гострими мордочками з борідками. І він почухав одну під підборіддям. Друга мекнула, розкривши рота, який спалахнув червоним. Очі її стали, наче гудзики. Дивний смуток відчув Іван у тому меканні. Дивний смуток побачив у засклілих тих очах. Баба розплющилася. Очі в неї були зовсім такі, як і в її кіз. «По чому кози?» – спитав Іван. Баба подивилася на нього з підозрою, але замить з її рота поплив, Велимовний потік. Вона почала розказувати йому про гірку свою долю, покивуючи при цьому головою про старість, нерадість і про пропалу свою силу. Розказала з тремом у голосі про одну, другу і третю козу. Одна з них – Валентина Іванівна, друга – Світлана Іванівна, а третя – Людмила Іванівна. Бо всі три – вони єдинокровні сестри. Оповіла вона про те, що цілий день і ніч проплакала, перш ніж зважитись вивезти цих красунечок на базар. Красунички совалися писками Івану в долоню, мекали, немов і собі на перебій, розказували про свою долю. Стара тим часом оповіла Іванові, що вони спокійні і мирні кізочки, а молока дають стільки, що вона не знає, де його і дівати. «Сметани сто молока не збереш», – сказала йому стара. «Це твар ніжна, і коли хочете – благородна. Але який в тому молоці смак! Молоко, сир і кисляк чудові. Сир не гірший коров'ячого, а може й кращий», – гордо сказала баба. «І коли він їй не вірить, вона напише йому свою адресу, недалеко і живе, на Трипільській. Там у неї хата, городець і сад. Його городець і сад вона ще опрятає» а от ходити за козами їй уже не під силу. Знову заплющилася, але для того, щоб сховати сльози. Потекли з одного і другого ока і змочили замить усе її широке і добродушне обличчя. Іван поклав старий у руку гроші, не торгуючись, і вона здива аж за коліна взялася. «То ви й торгуватись не будете?» Наступної хвилі вона побачила його обличчя і зустрілася з синіми напрочуд добрими очима. Дивилася якийсь час, і неземне здивування охопило її. Він тим часом зняв з її кіс ошейники і поклав у поділ старої. «Дякую, бабусю», – сказав тепло, повернувся і пішов. Кози слухняно побігли за ним, як собачата. Стара аж заклякла. Зрештою, швидко отямилася, худко піднесла до очей стиснуту руку з грішми і почала швидко їх рахувати, перебираючи. Грошей було якраз скільки, скільки просила, хоч готова була продати кіз і дешевше. Звела голову щоб хоч поглядом провести того незвичайного покупця, але ніде його більше не побачила. На те вона ще більше здивувалася і перехрестилася. Пізніше вона розкаже сусідам і знайомим неймовірну і чудову легенду, а що була вона богомільна і пильно ходила в церкву, і йшлося в тій легенді про святих та нечистого, і про те, що вона не розібрала до ладу, чи святий купив у неї кізь, чи нечистий. Як там не було, резюмувала стара своїм недовірливим та захопленим слухачам. А мене тішить, що поганих кіз я йому не продала. Були це чуда кізочки, плакала вона, Золотка кізочки, такі душевно чисті, що аж серце мені за них болить. Я так і пойняла, сказала другого разу стара. Такого ти, Надєждо Филимонівно, не проведеш. Цього і нізя було проводити, Ще якось лиха нашли на бідному мою голову. Тьху-тьху, не на ніч, згадуючи. Він йшов по вулиці. Кози слухняно й дружно бігли за ним слідком. Коли перечікував машину чи воза, ставали вони всі три обічнього. Валентина Іванівна при цьому мекала. В тон їй повторила Світлана Іванівна, а Людмила Іванівна дивилася на світ осмислено. Ішов Іван спокійним, розважливим, Кроком і здавалося, нічого не бачив довкола себе. Так вийшов він на Київську, і коли проходив повз установу, який пропрацював вісім років, з її вікон висунулися всі працівники. Вони дружно пожаліли його і пробалакали на цю тему до вечора, зійшовшись на думці, що їхній завжди пунктуальний співтовариш по роботі сунувся бідолаха з глузду. Вони однодушно поспівчували Марії, а бухгалтер Фаня Ісаківна розповіла при цьому досить повчальну історію про свою родичку, з якою трапилася така ж історія, якою страшною морокою виявилося це родині. На кінець робочого дня вони дружно забули про свого невдачливого колегу, і тільки молоденький друкарці Раї він приснився був уночі, Ішов по березі річки Високої випростуваний з палицею, стільцем, а за ним статечно й гордо вступали кози. І здалося тоді в вісні молоденькій друкарці Раї, що вона закохалась у того чудного чолов'ягу і палить її через те невгасимий вогонь. Вранці вона неймовірно здивувалася на такий винятково дурний сон, не оповіла його нікому і тільки значно пізніше, років через сім, коли прийде вона з чоловіком та дитиною на річку, побачить раптом ту ж картину, що колесій наснилася. І тими берегом високий, сивий і дуже гарний старий, і за ним ступатимуть статечні і задоволені кози. Вона скаже щось веселе про такого старого своєму чоловікові, аж той розрегочеться, але в серці в неї щось тенькне, наче обірветься тонка струна. Того всього не дано буде знати Іванові. Він пройде повз бік на установи, де працював вісім років, і не помітить ні будинку, ні цікавих у віхнах. Вийде на кафедеральний майдан і спуститься Чуднівською вулицею вниз. На горі, ще перед тим як спуститися, ще раз зупиниться, стануть коло нього і кози. Вони побачать один із найкращих краєвидів, який тільки може витворити природа. Побачать вони далекі горби і скелі, оброси ліщиновими і берестяними кущами, поля, а на них густа золотого жита. Вітер гайдатиме хліб, і йому здасться, що ті гори дихатимуть. Зійматимуться їхні груди, завиті в синій тонкий газ. Сплять вони, наче велети. Іван відчує тоді неймовірний захват, який завжди пронизує мандрівника, коли той вперше ступає на шлях а перед ним має простелитися дорога не в один місяць. Іван зрозуміє, що те, чого він шукав, знайдено, і що п'ять синів, про яких мріяв він, народить, хай будуть це лише п'ять паперових зошитків. Два із них вже списано. Вони замістять йому те, чого не досяг, і це має стати найвищим його щастям. Відтак прийшов до Івана ранковий настрій – настрій свіжої роси, що обкропила трави і освітилася сонячним промінням. Весь простір побачився йому заповнений сонцем, синім небом, безлічі моторного птарства.